Sådan, <laughs> så er vi kraftet med gang. Vi optager det, der optager Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Yeah. Yeah. Hvad er der sket til sidst? Hvad er sidst? Nu er vi da også randet lidt, hva'? Nej! Vi Nej. taler om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke tatturer, jeg, så tvivl i ansigt? Det er bare sådan, jeg ser det. Det er lidt for sygt, det her. Hold nu, okay. Jeg hedder Elias Hines. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Hej Elias. Hej Martin. Så er det sgu afsnit Afsnit 5? Afsnit 5. Og, men øh, øh, men først, er... først er der lige noget, der skal overstås. <laughs> hvad er det nu, det er? Skal du taget lidt? Nej, jeg skal rap. <høk> okay, dag, der har vi aftaler, vi skal tale om på prisme. Noget, jeg fatter lige så lidt af, som at regne rumfang af en prisme. Det viser sig ikke, at det er ikke bare bare der. bra. Okay, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke rappe. Okay. Jeg synes ellers, det var ret godt med prismen. Jeg, jamen ja, nej. Nu er det den der intro bare en hånd mod mine manglende evner. Ja, det er så lang tid, du plejer at fortsætte, mand. Ja, du plejer at fortsætte, mand. Det blev ikke til noget i dag Nej, tak for i dag Tak det for var, dag. Øh, Det var fedt Det var afsnit 5 Det skulle have handlede om alt muligt Men øh, det kom det slet ikke til Åh oh, nej Hvad så? Jeg fik lavet en eller anden tigge -lyd. Der var noget der sagde Nej nej nej Det, det er en del af introen, er. Altså. Nå, fedt det er sådan... Har vi en intro? <laughs> okay, hej, velkommen Fuck det uh, uh, fuck uh, Ja, fuck Ved I er her du ikke vil, vil du hvad jeg gør? Nej Jeg rapper på gør det. Så kan man sidde og glæde sig til det Gør det, hvis du kan det, mand Jamen det kommer jeg til okay. det, det lover det jeg Jeg tager revanche sidst i programmet okay. Så hvis det, nu, nu er der noget til se frem til. Godt, Så vi lukker på noget der er perfekt Ja Ikke <laughs> er godt jeg Men øh, jeg synes Jeg synes folk skal til at lytte lidt bedre efter Fordi sidst Der mindes jeg At oh, ja. vi to Vi dækkede mere eller mindre alle former for uh, ratings i iTunes. På den måde, at vi ligesom forklarede, hvad top rating var, ja. og hvad den dårligste rating var. Og jeg tror, at vi alle sammen kan huske, da du fortalte, at en stjerne... Jeg synes, jeg skal ret tydeligt ud, pap, hvad en stjerne betyder. En stjerne, det var ikke... Nej, det er ikke lige mig. En stjerne, det var had. Ja, og, nej, men, og det var ikke mig, der bestemte det. det var nej, det er iTunes det. var, iTunes. Selv, det var ikke i vores det. fortolkning. Det nej. var iTunes, der sagde, at en stjerne er lige med had. Ja. For det kan man på vores sider. Hmm. Ikke ligesom det der homo Facebook vi, er, hvor kun kan vi synes blundet vi godt, også had ja, ja. og så øh, går da, øh, hverken der hverken vælvetede en uge så det går vi på, øh, på iTunes ja. Det så har okay. vi, det det der er lidt affødt, den her lidt vredde ja. det er toneleje vi har fået vores første anmeldelse på en stjerne ja og så går man jo ud fra at det er had. ja men jeg vil godt ja, okay jeg vil godt læse det op ja. jeg læser lige op så kan folk selv vurdere om det her det er had. eller om det, er, er, det, er, det her, er det her en person der hader os det her det er MX Jensen, der skriver 12. oktober 2017. MX Jensen. MX Jensen. Der står for Mike Santa Claus. Helt sikkert, bare læs den op. <laughs> øhm, overskriften er så kedeligt. En stjerne har han givet, og så har han også lige øh, skrevet en lille tekst, der står... Øh, det er bare hyggesnak. Det er desværre ikke sjovt, hvilket jeg havde forventet i kategorien i iTunes taget i betragtning. MX Jensen ude. Det er ikke ad. Nej. Det er så langt fra, at jeg havde det der Det, det er tre stjerner, MX Jensen, det der i hvert fald Det der, det er, det er altså Jeg bad om Medium Jeg fik ikke Medium Den her bøf, den er gennemstigt mm. Det er ikke hadet det der, det er slet ikke Arh, nok Det, det, det synes intention. jeg faktisk er for dårligt MX Jensen, der må jeg lige bede ja. Vi må bede ham om at høre det igen Og så ja. se om han ikke lige kan finde noget had <laughs> Det er du nødt til, MX jeg, ved, jeg er nødt til ikke? at sige, at jeg elsker navnet ja. MX Jensen, jeg håber ikke, han har et rigtigt navn jeg håber, Eller jo, så håber jeg, at det er hans <laughs> rigtige håber, navn, han har et rigtigt navn. Hvad, hvad skal, der, hvad var skal, der, stå? Hvad skal der stå på døren? MX Jensen? MX Jensen? Hva, hva, men hvad, bare din firma? Eller MX, bare MX Jensen, fat det. MX Jensen ude. <laughs> Han er ude. Han har sådan en skilt på døren, hvor der står, ja. om MX Jensen er inde eller er ude. Ja, præcis. Så man har man aldrig noget at banke på. Man ja. kan bare åbne døren, hvis der står MX Jensen inden. Du slog der lige, Elias. Nej, jeg irriterede mig over, da jeg skulle hive min bukser op at kunne klæde mig på benet, så larmede jeg og ramte bordet. Nå, anywho. Sidst blev vi enige om, at vi skulle... Jeg har ikke taget til på i dag Så det er dumt på Nej. den måde at Når jeg skal se Hvad jeg har skrevet ned Vi skal dække i dag Så, så det på det min ikke. lille liste Så er jeg nødt til at, at gå væk fra mikrofonen <coughs> På den her måde øh. Ja Der står rap rap rap Det vil jeg sige Det fik jeg ikke Men det Nej, kommer senere men den kan du så det, der er, det, Nu går jeg lige væk fra mikrofonen Ja skal du så lige lave punkt 7 Som kommer ja. til at hedde uh, Rap rap rap rap rap du, du har allerede lavet punkt 7 Vi bare ikke kunne udfyldt Der vælger jeg så lige At tage mig den frihed Og flytte Rap rap rap Lidt Okay til punkt 7. Sådan. Lige med en pil. Perfekt, Nu er ikke nogen i tvivl om, at det skal ske Og nu er der i hvert fald heller ikke nogen, der er i tvivl om, at vi keder os ja. øhm, men, men vi har tænkt os, at vi skulle snakke om religion Og det mm. har folk snakket om før Det har ja. folk snakket om rigtig meget før Så det kan godt være, at det bliver kedeligt, MX Jensen Men hey, så kommer hadet øhm, Men det der i det, der er, at det, nu vil vi snakke om det Ja, bum fordi det, det er det, verden har er brug for. Det, det er for det. Vi, fik, vi fik lyst til det, fordi at... Det var fordi din, vi... Din, din, ja, fortæl, hvad der der skete noget i niveau. Du fortalte for noget, noget. noget i sidste afsnit. Hvor Jeg vidste jo faktisk godt, hvis jeg tænkte om, at øh, du var sådan en, der rendte rundt og praktiserede buddhisme. Du øh, vidste ikke, at jeg praktiserede det? ja, oh yes, du har faktisk fortalt mig før, at du mediterer og sådan noget. Okay, jamen, det sørger jeg jo for at få sagt til alle som et kæmpe douchebag. Ja, nej, men det var fordi, vi har snakket om det en anden gang. Men jeg havde bare, lige, jeg havde bare glemt det. Men det er også fordi, jeg måske ikke tilladte det så meget... Øh, vigtighed I forhold til hvordan jeg skal reagere Over for dig som menneske Men det bliver Jamen, de har heller ikke så meget vægt endnu Nej altså, jeg, gør det, jeg gør det stadigvæk for lidt Men det er fordi at jeg lige så stille prøver at få det til at passe i min hverdag Ja jeg det er, havde... det meget men, det, men jeg blev bare overrasket Fordi vi så og snakket om noget med religion Og så fik jeg noget, sagt noget meget radikalt og ufølsomt Og ja. så, så øh, fortæller du mig øh, meget blidt og, øh, så, så fortæller og, jeg hvis skoen, jeg har lidt kærlighed til det du har hævet Ja og jeg, nej, jeg, jeg, jeg har ikke hævet Nej det ikke had. Nej, okay. Det er, det er det er uforståenhed, Det er måske. uforståenhed. Ja. Men ikke så meget overfor buddhisme, mere religion. Fordi, ja. som du lærte mig, så er buddhisme ikke en religion som sådan. Nej, og så vil jeg sige, efter de ting, vi har diskuteret, det minder det i hvert fald meget om. Mm. De, altså, ja. så snart noget bliver rituelt, så bliver det også lidt religiøst, og det er jo bare fordi sådan er ja. historien. Øhm. Men øh, skulle vi snakke lidt om fordommene måske? Fordi ja. jeg, har også, altså, jeg, har, jeg har jo virkelig... <laughs> bare lige for at nødvide lidt. vi snakke lidt om... Jamen, det er fordi alle har jo fordomme om religion. Jeg har rigtig, rigtig mange øh, på den måde, at... Øh, jeg, min fordom... Jeg tror kun, jeg har en om religion, men den dækker alle. Og det er ja. det der med, at, øh, at der er så mange mennesker, som bruger religion negativt. Ja. Så min, min tanke om religion, det er, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan se... Jeg synes, det er irriterende, at islam har negativ klang. Ja. Der er rigtig mange, som synes, det er helt forfærdeligt. Men det er jo bare fordi, at der er mange af dem, der praktiserer det, som er enormt gammeldags eller radikale i deres holdninger. Men ja. hvis du praktiserede kristendom, som man gjorde for 1500 år siden, så ville vi da også synes, du var en gammeldags idiot i dag med alle mulige mærkelige holdninger. Men det har jo udviklet sig. Ja. Jeg synes, religion er noget, der skal passe ind i den samtid man lever i. Det skal ja. ikke være noget, man gør, som man gjorde for 1500 år siden. Nej. Det er stadig det samme eller 2000 mål. år siden. Ja, præcis. Det er stadig det samme mål at blive et godt og et bedre menneske og nydelivet, men, men det er ikke at, at, at holde noget tilbage eller sætte Nej. grænser for folk. Det synes men, jeg ikke, men det Men det er også være. fordi, at så modargumentet er, at jamen, der er også mange gode ting ved religion. Det gør også mange gode ting. Men jeg synes bare ikke, at det opvejer alle de dårlige ting. Nej, det men, det, ikke, men det jeg ikke forstår, det er, hvorfor kan folk ikke se det? Hvorfor er det, at der er en negativ stemning mod nogen religion? Ja. Det er jo ikke religionens fejl. Det er de mennesker, der har haft religionen i håndens fejl. Ja, ja, ja. Og det er ikke fordi, jeg er imod, at mennesker har noget imod religion. Det jeg, det jeg bare ikke forstår, det er, at aggressionen er i princippet mod religionen. Og det gør bare, at du angriber en masse mennesker, du ikke skal angribe. Og det skaber ja. unødig spændt stemning. Ja, ja, ja. Det jeg ikke forstår, det er, hvorfor man ikke... Altså, hvis, hvis, hvis man gør noget i religions navn, som er ondt eller negativt for andre mennesker så det første, man skal gøre, det er da at fratage dem religionens navn. Nogen siger, mm. vi gjorde det her for Gud, vi gjorde det her for ja. Allah. Breivik skød en masse mennesker, på, fordi noget med nogle muslimer. Hvis nu han gjorde det for øh, Guds skyld, fordi ja. at Gud skulle vinde over alle eller et eller andet. Ja, ja. Så det første, man skulle sige, det var da, at han gjorde det for Guds skyld, og det giver jo ingen mening. Ja, ja, ja. Han er jo tydeligvis forstyret. Ja. Man skal jo ikke sige at han gjorde det jo for Gud, og så tage hele debatten op om, hvorvidt, jamen, er det er det noget, man indoktrinerer til, og er det en negativ religion, og skal vi alle sammen være påpasselige over for dem, der tror, hvorfor, det forstår jeg ikke, hvorfor man gør, jeg forstår ikke, hvorfor det ikke bare er, her har vi med et individ at gøre, der har fordrejet den her ting. Selvfølgelig skal man undersøge, om der er en, en, en, en hel slægt af folk, der bruger islam til at indoktrinere folk til at blive terrorister, eller Taliban eller sådan noget i den stil. Det skal ja, man selvfølgelig sørge for, for. Det skal man jo sørge for. Men du skal jo ikke angribe hele religionen. Så angribe Taliban, som tager ja. deres religion <clears throat> ja. og tvister den. Eller gør et eller andet ved. Ja, ja, ja. At lyder, lyder det helt dumt? Nej, jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, fordi man er mange om en om fælles idé. Og så kan det ikke nytte noget bare fordi nogle tosser løber i Præcis. en retning med den, så skal alle straffes for det. Ja, det er i princippet ikke en fordom imod religion. det er, nej, jo nej, mere det er en bare, fordi mod vi os. er bevidste om, at der findes store idioter, der er villige til at bruge ja. hvad som helst for, som undskyldning for at være Og der, store er store idioter. Idioter der er store idioter på begge sider. Der er store idioter på den ene side, som, som bruger religion til noget dumt, og så er der store idioter på den anden side, som bruger ingen religion til at bekæmpe religion. Det er jo bare... Ja, Jamen, det, det er bare lov være... jo, men... Ja, det er det. Øhm, har du nogen fordom ja. imod religion, som er mere på mennesker? Øh, ja, jeg og tror er, jeg har der. en fordom om at øh, at det lidt lidt forhindrer folk i at lære noget nyt. At man får den her ja. 2000 år gamle manual i hånden og så tænker det man, så, tænker man Nå, så er det min hvilepude nu. Ja. Så, så er det der er sikkert så mange der er sikkert en grund til ja, at så jeg mange jeg ved, har ved troet jeg på nok. det her gennem de sidste 2000 år. Så hvorfor skulle jeg være den ja. der prøver at tænke anderledes? Og det synes jeg det irriterer mig lidt, fordi jeg synes Godt, man kan tillade sig argumentere for, at religion er en lille smule unødvendig i dag. Man, ja, man må hjertens det... gerne tro på det for sin egen skyld, så længe man ikke pådutter alle andre sin ja. religion. Men videnskaben er bare nået så langt, så den kan altså forklare alle, altså stort set alle de ting, som religion har været en forklaring på op gennem tiden. Ja, men det er nok også der, hvor jeg har det sådan lidt, at religion skal udvikle sig. Ja. Vi skal ikke længere tro på det, de sagde dengang. dengang der, altså man skal, det er også det der med, at man skal, man skal være med at tage religion, som om at det er rigtigt Man, ja, men skal, det er også man fordi... skal tage det som om At det er noget man tror på det er Jeg synes også noget, man... det er vigtigt lige for mig at, at lige få sagt At det der med at man tror på en Gud ja. Det er ikke helt det samme Som hvis man tror på en religion I mit hoved Fordi jeg, jeg kan godt Nå. forstå At man kan Altså det der med Gud Er jo et bredt koncept ja. Det er der jo mange forskellige forståelser af men den der tanke om, at der er noget, der er større, og noget, mm. altså noget helhed og sådan noget, det kan man jo godt tro på uden religion. Jeg er sådan, jeg, det, der irriterer mig, det er sådan selve kristendom eller islam, eller de, de der bøger, som er helt specifikke med ja. nogle retningslinjer for, hvordan man skal tro på de her ting. Fordi det er jo bare, dem har der jo været i tusindvis af, gennem, siden menneskeheden gik. Og de jeg, minder alle sammen om hinanden. Og nu, nu kan jeg slet gå ud i noget metal, ja. men vi har været her i rigtig mange år. Af. Vi har været her i så mange år, også ja. mennesker. Vi har været her i mange flere år, end man lige kan forestille sig. 40 år i hvert fald. F mindst ja. 40 år. Men jeg tror måske endda altså, over 100 år. Ja, det tror jeg også. Men i al den tid, vi har været her, der har jo været så mange forskellige civilisationer, der har haft deres eget bud på, hvad en fornuftig religion er. Ja. Så jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt kun at tage én til sig. Så må ja. man finde fællestrækkende. Og når man gør det, så finder man ud af, at mange af de her ting er jo bare historier, der er spundet omkring tolkninger af stjernehimlen. Fordi det er noget af det første, vi kunne finde ud af, det var at kigge op på stjernehimlen og sige, hov, der er nogle billeder, hvad må det betyder, Og så, ja. har man, for, så har man lavet en masse forskellige historier omkring det. Så, men der, der er jo ikke nogen, der er mere rigtige end andre. Man er bare nødt til at tage sig i i det. Det meget interessant tanke, fordi i princippet, så burde... Det er egentlig mærkeligt, at, der ikke er en, at, at religion er opstået som et svar. Fordi i virkeligheden, så er religion jo bare... Folk har prøvet på en eller anden måde at forklare alt. Ja. <laughs> jamen det er det jo jamen, det er virkelig en ambitiøst opgave jamen, jo, det ikke det? Jo. Nu forklarer vi alt Ja, men det er det der jamen det er jo, ja. og, det, og det der er det, der er, at der er jo sikkert noget rigtigt med alle sammen øhm, Ja Der er i hvert fald nogle gode tanker i dem alle sammen Som gør, at og du der bare er påskynder mange, jorden Og der er mange fællestræk ja. i mange af dem. men det der er ved det, der, det burde du være sådan At det var noget, du kunne vælge at tro på Fordi det, det hjalp dig i livet Det gjorde, at du satte pris på på verden og du på en eller anden måde havde en filosofi om hvordan tingene hang sammen, fordi det gav mening for dig og nogle gange gav det noget betydning. Ja. For det er jo det der. Ja. Og det er det det burde blive anset som at jamen her tror vi på det her, for det gør os glade og her ja. tror vi på det her, for det gør os glade. I stedet for det som er en indgyldig sandhed. Nej, og det er det der er så mærkeligt at mennesket fra starten af har været så pompøse at de har tænkt Steffen, <laughs> fordi det hed man den gang. man nu forklarer jeg dig lige alt, og ja. så skriver du. Ja. Og så har Steffen bare tænkt: Okay. Ja. Der er ikke en, der har gjort det. Det var en, øh, Jeg ville gerne have været med på det møde, hvor de opdagede Men Stefans været men, glad, fordi han har jo også gået og tænkt man, over. Fandt han, han, han, han, han alt det her sammen, mand. Og så kommer Steffen en dag. Ja. Nej, nu kan jeg ikke huske, hvem der hedder hvad, men ham, der ikke hedder Steffen han kommer. Mm. Og siger jeg: har den. Mm. Men det er, det, er man. Men det er det, der er så mærkeligt ved det, fordi. Hvis nu vi leger med tanken om, det er rigtigt, og hvis vi leger med tanken om, at Jesus har eksisteret, eller en skikkelse, man troede var Jesus, ja. så er det jo ham, der har gjort det. Ja. Det er jo sindssygt nok, ikke? Jo, jo. Eller også, så var der engang en, der hed Jesus, som blev korsfæstet, og så var en masse evangelister, som bagefter og tænkt, Skulle vi ikke skrive nogle breve, som bare giver ham skylden for alt, mand? Han forklarede alt. Ja. Det blev vi enige om. Altså min personlige holdning til Jesus er, at jeg tror godt på, at der måske har været en mand engang, der var lidt mere optimistisk end de fleste på den tid. Fordi ja. det var altså ikke ret svært, hvis du, hvis du boede i huset lort, og ja. dine forældre blev slået ihjel af romerske soldater hele tiden. Ja. Så var det måske meget fedt, når der lige kom en langhårede fyr og fortalte nogle vittigheder Og sagde, helt der sker noget fedt bagefter. Ja, ja, ja. Og bare lige, bare lige, bare lige måske en gang imellem jeg havde noget pålæg med til brødet eller noget eller andet, ja. så... Så er det så bare en, en fjerdbliver til 10 høns, og så sidder vi her 2.000 år efter med store bygninger af sten og glasmalerier. Men ja, det fører os faktisk videre til næste punkt, fordi at det er jo meget nemt at forstå, at der er nogen, der har brug for religion. Ja, ja, ja. Det kan, vi sagtens, det kan jeg sagtens forstå. Ja, det kan jeg virkelig for. sagtens forstå. Men det er, også, det er jo netop også nærmest det, du siger, at i et moderne samfund i dag, mm. jeg tror ikke generelt i hele verden, men i et moderne samfund, ja. der har man egentlig ikke brug for religion. Fordi du ikke troede hele tiden. Nej. Det er, i hvert fald, det er jo meget og det, er, og, og igen det med videnskab. Der er meget få ting, vi snart ikke kan forklare Men Hvis sådan. du bare ser bortset fra det. Fordi jeg tror godt på, at hvis, øh, hvis nu øh, jorden gik under, og det blev en kamp fra dag til dag med overlevelse, så tror jeg på, at der er rigtig mange mennesker, som før hen har lavet deres liv forklare af videnskabeligt bevis, som vil have brug for at bede. Som mm. vil have brug for at tro på noget bedre. For hvis der ikke er det, kan jeg lige så godt bare dø nu, for her, hvor jeg er, er der ingen ja. nydelse. Det er kun smerte. Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og det tror jeg. Så jeg, jeg tror ikke, at man kan sige, at der slet ikke er brug for andet. End, eller fordi, at det... Eller, eller det jeg, mente, jeg tror ikke, at det er fordi, at videnskaben har forklaret alt. Jeg tror, det er det. Men mm. jeg tror også, at det er fordi, at livet ikke er bare... Altså, der er, ikke, der er ikke nogen trussel. Nej. Der, der er ikke noget at flygte fra. Livet er ret fedt. Det er så fedt, men at man er vang det, så, miste det. Det. det. er det så alligevel heller ikke engang for alle mennesker i vores mm. lille land jo. Nej, det er jo slet ikke og det jo derfor, Men det er jo også derfor jeg nogle gange bliver lidt irriteret over At jeg synes måske religion nogle gange holder det lidt, lidt i æve ja. så Fordi så affinder man sig med at man er i en lortig situation ja. Og så får man i hvert fald ikke ændret noget Så får man ikke sørget for at den lortige situation ikke sker for en masse andre mennesker efter Nej. en Så sørger man det bare, så er man bare På en eller anden måde så er det lidt egoistisk faktisk det, det, det er noget du kan bruge hvis du ikke kan ændre din situation Ja og det er jo ikke fordi du Nej, hvis ikke du egoist eller noget, jeg kan godt forstå, at det bliver nødvendigt, ja, ja. men det er bare synd, for så bliver du ikke skubbet til noget. Nej. Så affinder du dig bare med, at du... Men hvis nu du, uh, Nelson Mandela, er du i fængsel i 30 år, ja, uskyldig, mm. ja, hvad, altså. så giver det mening, synes jeg. Uh. Fordi han kan ikke komme ud. Nej. Så kan man godt have brug for det, tror jeg. Ja, jamen det kan jeg sagtens forstå. Og det, og, og det, og kan, det også kan vi være... sagtens forstå. Ja, eller også kan man slet ikke forstå det, men ja. man kan godt forstå, at man kan komme dertil. Jeg tror, at alle, alle må kunne med få så meget empati ind i kroppen, at de tænker, at hvis ens liv er truet hele tiden, ja, ja, ja. så har man brug for at flygte ind i hovedet. Ja, og det er også fair nok. Men, men, øhm, men, men, men, men, det, men det er bare det der, det, det, der bliver lidt farligt, når det er sådan nogle uddaterede måder at flygte på ja. nogle gange, fordi der er alle de der prædefinerede regelsæt om, hvordan man skal agere, som er skrevet for så længe siden, at det måske ikke er så relevant ja. altid. Jamen det er det, der mangler en moderne version Og det er derfor, jeg religionen. synes, at din løsning på det med buddhisme er lidt mere spændende, fordi ja. den, er mere, øh, den er lidt mere neutral, og ikke så øh, den, den kommer ikke og siger, at jeg har svaret på alting. Nej, der er heller ikke... Oh, nu kom jeg for langt dæk. jeg skulle lige strække mig. <tøk> øhm, nem, der er heller ikke... Det er det, det, vi faktisk kommer til at sidde og snakke om inden vi, det har jeg aldrig tænkt over før, men jeg tror... Uanset om man synes, buddhismen er en religion eller ej, det er det jo lidt på en eller anden måde, fordi at der er så mange fælles træk. Så det kommer nok an på, hvad man bruger den til. Ja, men en af de ting, som, som jeg ikke har tænkt over det før, det er, at buddhismen giver ikke rigtig et svar på, hvorfor tingene er, som de er. Nej. Buddhismen giver ikke et svar på, hvordan universet blev til. Det giver et fuldstændig bizarrt svar på, at der er noget, der hedder livets hjul og sådan noget. Men det ja. er jo så bizarrt, at man i buddhismen godt kan forstå, at det er en metafor. Mm. ikke fordi, der er et stort hjul, hvor livet er en Nej, en, nej men en, der skal vi også lige holde fast. Hvis man ikke er i stand til at se igennem den en metafor, så kan man ikke åbne en, en bog om religion generelt. Nej. Nå, hvor kom vi fra? Jeg var med en tanke. Livets hjul. Ja. I buddhismen. Nå ja, og det her med, at det ikke er en religion, det er jo egentlig bare for at svare på det der med, at det ikke er en religion, at det er det jo lidt, fordi at der er så mange træk. men ja. den store forskel kom vi ind på tidligere, og det var, da vi snakkede sammen i job to, at det ikke er noget svar, det er, egentlig, det er ja. kun noget, der hjælper dig, ja. det er ikke noget, der giver dig et svar på noget, så hvis du har en masse usikkerheder, og du tænker, at jeg skal have en forklaring på alt, så får man ikke det, så det skal man stadigvæk ud og finde. ja. Ja, og det er det, jeg godt kan lide ved Det er ikke sådan en uh, Ikea-religion, som, øh, som uh, kristendom og islam. Og nej, som lige sætter det hele sammen. Ja, så får du den her manual, og så, går, så, så, er det, så skal du ikke tænke mere nogensinde. Nej. Det andet, det er lidt mere... Øh jeg var på vej hen til en Ikea-joke, du ved, så samler man det, og det passer ikke helt sammen, og der er også nogle, der mangler nogle ting og sådan noget, så det er ikke helt rigtigt og sådan noget, og så afbrydte du noget, Den var, var blevet rigtig blevet godt, for det var rigtig dårlig Det var men... blevet rigtig lige. Altså. Jamen, det var den nemlig ikke. Jeg vil faktisk bare sige tak, fordi du reddede mig ud af Ikea-joken, inden jeg nåede at fuldføre den. Det var så lidt det, det, er det jeg er her. For. Jamen det er det nemlig. Fordi hvis, det, hvis, vi, hvis vi havde haft hver vores podcast, så har min i Ikea-joken. <laughs> min hedde 120% cent lort. <laughs> <laughs> Så det er på alle måder godt 120% ja. lort, mand Det er på alle måder godt Det er meget ja. at stå ved, at det er lort Ja, ja, men sådan er jeg ja. jeg, er og ikke øhm. jeg sidder lige og kigger på vores rundown For vi skal videre i teksten Jamen, skal vi snakke om det her buddhisme pis Nej, fordi nu har vi Ja, og bum, bum. ja. gør det jeg skulle, ja. jeg skulle bare lige tjekke Yeah. Det, det skal vi jo lige sige Vi er jo ikke så professionelle vi, Nej. vi forbereder os så godt Det er jo normalt noget de der, det, der, det er jo normalt noget Man lige gør under en sang Eller noget Hvis man laver radio Men da vi Nå, ikke har sang ja. at spille Så må vi så er det bare ja. Raw og så, øh, Men det er lige os du Så er vi travlt Ja vi har Så vi, det her det er jo fritid Det her det er vores hobby Ja yeah. Det er det seriøst Det er jo vores Det hobby. er det jo øhm. Ja, jamen hvad skal vi snakke? Jeg tænkte lidt om du skulle lov at spørge, Fordi du ja. ved ikke noget om det, fordi det kan fandme blive meget lortet kedeligt, hvis det er det er bare mig der sidder og gør det. Ja, men det jeg godt kunne tænke mig, det var fordi du ved jo noget om det. Ja. Så det skulle ikke tage udgangspunkt i hvor meget jeg ikke ved om det, men jeg vil rigtig gerne spørge. Ja, men lad os lige ting, jeg godt mig. Lad mig lige starte med at sige at, at, at jeg kan svare på det hele, men det kan sagtens være at jeg ikke ved nok om det, så det, ja. jeg siger, det er at det lidt forkert. Så jeg svarer som mig. Men altså det har vi forklaret flere gange i de ja. sidste episoder, at... hvis der er noget jeg er sikker på, som er lidt vigtigt, så siger jeg lige, og det er jeg jo sikker på. Ja, helt sikkert, mand. Øhm... Hvor mange forskellige religioner Har du egentlig været igennem Før du besluttede for buddhisme er det, er det øh, Jeg startede med kristendom Fordi at det altså ja, Fordi man blev konfirmeret ja. det, det er jeg jo også blevet Og min mor foreslog mig på et tidspunkt Da jeg battlede med en masse dødsfrygt At jeg skulle prøve at snakke med en præst Fordi det havde ikke hjulpet Og øh, bare gå og tænke over det Og så fordi at Jeg kunne godt tænke mig at tro på det tidspunkt Ja, Hvor, jeg Hvor gammel var ikke du? Altså ja, ikke da du blev konfirmeret men. Den, øh 17-18 år ja. Var jeg på det tidspunkt Jeg ja. havde haft det mange gange før Men den her gang var det som om Det ikke forsvandt igen Det ja. var vil man gå og være bange Jamen, det har jeg også prøvet altså... ja. øh, Så der var sådan en 2-3 måneder Hvor jeg kun tænkte på det Hele tiden Det mm. kunne næsten ikke fungere øh, Og så foreslog min mor Jeg kunne prøve at snakke med en præst Fordi at Nogle af de spørgsmål jeg havde Kunne min mor slet ikke besvare Nej Fordi at hvordan fanden skulle hun også det er noget med parallelparkering og... <laughs> ah, ah, ah. Var, Nej men det var sådan Hvis du, lige pludselig, hvis du har, sidder med en dreng der er 16 Sådan Sidder med en dreng der er 16 år gammel Og han begynder at spørge til Jamen forklar mig det med Gud forklar mig det med, Hvad, hvad, hvad, hvad tænkte Gud så der så, Fordi at han er så forhippet på At det skal være rigtigt At han er nødt til at finde ud af Om det er rigtigt ved at spørge ind til det så mødte jeg ham der, præsten der, og han var virkelig cool. Et af de sejeste mennesker, jeg har mødt, altså øhm, med hensyn til at håndtere sin religion. For han ja. var præst, men jeg kunne virkelig få lov at sidde og sige, det synes jeg lyder som lort, det der. Og ja. så smilte han bare til mig og svarede pænt. Men han havde, så, han havde jo fattet noget. Det var noget med en anden Nej men Han sagde en vigtig ting til mig fra starten af, øh, fordi jeg var bange for, at jeg aldrig ville komme til at tro, og så ville han ikke give at snakke med mig. Så sagde han, Nå. at tro var ikke noget, man... Øh, det var ikke noget man øvede sig på at have og Det var ikke noget man valgte Nu vil jeg tro og kan vide om jeg tror nok Det er noget man fik Så hvis man troede så kunne man ikke lade være Så det var ikke noget man om Det vælger jeg at tro på tager, Det kan du ikke Nej. Du har det eller så har du det ikke Og hvis du så har det så står du inden for det For du kan ikke miste det du kan ikke, du kan ikke selv sige nu tror jeg ikke på det længere Du har det bare Så kan det være en dag du mister det fordi du hører et eller andet Men det er mm. noget du får Og så kunne jeg slappe af Fordi jeg tænkte jamen så får jeg det eller så får jeg det ikke Jeg kan ikke gøre noget forkert okay. Og så snakkede jeg bare med ham i lang tid. Og kunne rigtig godt lide det Men jeg kom aldrig til at tro På noget tidspunkt jeg, jeg kunne mærke en enorm sikkerhed Altså er du nu sindssyg Nogle gange Når jeg sad ind i en stor tom oplyst kirke Sammen med ham helt alene Og det sneer udenfor Så det er sådan det lyder dumt ikke? Men forestiller du af Du kommer gående Det er snevær. Det er helt stille, og det er smukt, og du skal hen og snakke med en tronemand, så går du hen til en stor, flot kirke, dørene åbner, den er helt tom. Det er kun dig og ham, der er varmt derinde, helt oplyst, Guds hus og så sætter du noget sammen med ham, snakker med ham i en time, og så bagefter beder I sammen ja. for din skyld. Når det lige rammer, når du lige mærker, fordi du er så desperat efter noget, der kan give dig ro, mm. når du så lige mærker, fordi hjernen lige et splitsekund tror, Ja. Fordi du skal lige mærke, hvordan er det her Så når din hjernen lige tro Lige til et sekund, hvor du lægger alt fra dig Og tror på, at Gud har dig ja. Er du sindssyg Så godt har jeg aldrig haft det før Det er ja. det vildeste heje, jeg nogensinde har haft Fordi at alt frygt forsvandt Og når ja. frygten så kom tilbage Så havde jeg bare et skjold Der gjorde, mm. at jamen, det er at der er en, der har for mig Men den følelse Har jeg haft i Altså timer Ja. sporadisk hister her ja. kun når jeg var i kontakt med men det, ham men det er også det jeg ville påstå at det er, en, altså det, er en, det er en psykologisk ting præcis ind i hovedre, men det er vel, jeg, en, som man kan fremkalde ja, på andre det er, måder også og det jeg egentlig bare ville sige med det det var, hvis der er nogen der får det ud af religion mm. hele tiden har ja. jeg det sådan der ja. så kan jeg godt forstå det ja. det vil jeg gør hvis jeg fik tro og havde det sådan der hele tiden og vidste, hvis jeg bliver ved med at tro på Gud og så ser bort fra alt det, jeg ikke forstår ved det Eller bare vælger at sige, jeg tror på det for min glæde skyld, jeg vil nyde mit liv så meget mere ja. Og jeg vil være et bedre menneske og jeg vil få flere ting gjort, for jeg var glad og frygtløs på mm. den måde at jeg turde ting. jeg skulle ikke hele tiden tænke, hvad nu hvis du ikke kan, jeg tænkte bare, gør det Men det er det jeg synes er problemet ved at være afhængig af en religion for at føle det Ja. For så er det jo i det sekund, der kommer nogen med en anden religion, så føler du dig troet, og så kan du ikke længere, det, så kan du ikke længere hvile i dig selv på den måde, den føles, før de mennesker er væk med, den, de, med er, den filosofi. Sådan er der mange, der har det. Ja. Men jeg mener, at da jeg havde det sådan, hvis der boede en muslim for mig, som troede på noget andet, mm. ham havde jeg altså ikke haft et, nej, nej, nej, nej. noget beef med. Nej, nej, nej, nej. Men det kan godt være, at jeg, hvis jeg talte med ham på et tidspunkt, opdagede, at min tro nok var mere end tro, end jeg lige... Troede, ja. Fordi at jeg kunne se, at han fik det samme ud af noget helt andet. Ja. Så, vil, så kunne det godt være, at det ville gøre, at man kunne mistroen igen, fordi jeg ville kunne mærke, at det jeg tror på, tror han på noget helt andet, og det giver ham det samme. Ergo, ja. vi kan ikke begge to have ret. Måske vi begge to tage fejl. Ja, men det er, det, men det er, det er så det, jeg mener. At mm. Det ville jo være skide fedt, hvis man så fandt de der fælles ting ved det, om ja. så man så alle kunne have en fælles religion, ja. så vi kunne blive enige om, at det her det er i orden at gøre. Ja. Og det er fredeligt, og det er ikke noget, der gør nogen for Og vi er alle sammen enige om, at hvis vi har brug for os, og følelsen her, så, mm. så er det sådan, her, vi gør det. Ikke på 10. 10.000 forskellige måder, som vi skal slås om. Men det tror jeg aldrig på at sker. Men jeg tror på, at i en perfekt verden, så kunne man gå ind for bred accept. Ja. Og så fordi Men det at, bliver man jo også nødt til. Ja, det bliver man nødt til. Ikke? Nå, skal vi skal jeg <laughs> gå videre til nummer to i rækken ja, ja, ja. Nummer to i rækken, det var i princippet ingenting. Ja. Øh, Ateist, eller du ved, natur. Ja. Øh, sådan den generelle, Fordi verden er jo fantastisk Og uanset hvordan man vender og drejer det Det der med om jeg tror på det jeg kan se og det kan røre mm. men jamen, du kan ikke se varme nej, nej. Så hvor er skældet på Det er i hvert fald det der fik mig ja, til at. Men... det, det er sådan. Jeg ved godt varme kan du også forklare og så videre, Men det er jo mere det der med at Der er ting jeg ikke kan se Ja men den form for ateisme det synes jeg også bare er dumt altså... Nå nej, nej men det var slet ikke det jeg mente Men det, det, med, øh, det, det jeg mente det var at det, det jeg blev forelsket i det var at Der er noget her jeg ikke kan se Ja men jeg kan mærke det hmm. Og så tænkte jeg Hvis man kan få det sådan med, med, med, med jorden Og sådan hele cyklusen på en eller anden måde så, så, så kan det være at det kan være noget for mig så læste jeg en masse bøger om Forskellige folk som, som altså Alt muligt med syretrips osv og, og, ja. øh, og, og jeg har også læst bøger om folk Der har haft oplevelser med Gud og med Jesus osv Som virker totalt normale mennesker Og så har de bare en oplevelse Der bare gør så og tænker Men det skete jo ikke Ja. Det skete ikke Og hvis det gjorde Så var det din hjerne Der lavede hula hop ting Men det der skete ikke Det må du ja. se Det skete ikke Men ja. det var spændende at læse det alligevel ja. Og ingenting øh, virker det, det er det jeg stadigvæk gør i princippet Fordi jeg tror jo ikke på noget Synes jeg mm. øhm, Og jeg tror også på at Hvis man levede mere i sammenhæng med naturen End man gør nu Hvis man levede mere som for lang tid siden Ikke fordi ja. at det var bedre og mere sikkert Men nej, nej. hvis du levede tæt på naturen Hvis du var et landmand tror jeg endda, ja. Eller havde din dagliggang gang i en skov, eller du boede ude i en skov var mason et eller andet, så tror jeg, uanset, fordi jeg tror ikke engang, de tror på Gud alle sammen, så tror jeg, at det der med, at du skal miste dit liv og sådan noget, er mindre en del af dine tanker, og mere ligegyldigt, fordi at jamen, vi, er jo, vi er jo alle sammen naturen, ja. men jeg er så fjernet fra naturen, naturen det er noget jeg besøger, jeg ja. skal finde tid til at se naturen ja. eller ser jeg det ikke. Ja, det, ja. Jeg, jeg så faktisk lige, hvis jeg må springe mm. ud, jeg så ud. Jeg så en dokumentar den anden dag, hvor øh, der var nogen der argumenterede for hvorfor øh, menneskeheden ikke som sådan er den overlegne race, og vi ikke kan sige, at vi er bedre end andre dyr. At det er noget vi billeder os ind. Det synes jeg var ret spændende, for det var sådan bare sådan 18 argumenter eller sådan noget, hvor mm. det selvfølgelig ebbet ud i med intelligens og med ja. sprogfærdighed og kommunikation og kultur og sådan noget, men hvor de kom med ret mange gode eksempler på, hvor meget hvor meget dyr egentlig forstår, og hvor meget de egentlig er. Altså, hvis man bruger de argumenter, vi selv bruger, så er vi ikke den årlige ras på den her planet. Så er vi, øh, så er vi en parasit. Ja. Og på den måde er vi jo... Vi, så er vi jo slet ikke det der... Øh, vi vil gerne se os selv som værende sådan et pattedyr, der er uha, vi har balance med naturen og sådan noget, men det er vi ikke. Vi, altså, vi er jo, vi er jo nogle egoistiske skiderækker. Vi smadrer i hvert fald det hele på, og gør det, selvom vi godt kan se, at det går ondt på de andre. Ja, og deres, et af deres argumenter var, at vi er en af de eneste pattedyr, som ikke øh, holder særlig godt styr på vores byledyr, og ikke sådan interesserer os for... Altså, vi, vi driver rovdrift til det, vi spiser, er væk. Ja. Der er nogen, der lige siger, hov, hov, men de fleste er så bare sådan, nej, det er der stadigvæk, vi spiser det. Men, men, der, men Du ser sjov ud, da du spiste det. <laughs> men, men hvor der er mange dyr, der er meget fokuseret på, at være opmærksomme på, at lade være med at leve af noget, der ikke også lever godt. Ja. For hvis du gør dig afhængig af noget, der øh, ikke er uendeligt, eller ja. som er troet på en eller anden måde, så bliver du det også selv. Ja. Og på den måde, vi er vi helt ud af trit med den der naturlige liv. Vi er ligeglede med, at vi er vi, vi har bare en fornemmelse glad. af det. Vi er nemlig en parasit, der ja. bare æder og æder og æder, indtil vi har spist alt, hvad vi lever af. Og så dør vi. Ja. Og det er det, der skræmmer mig lidt, fordi den der naturlige balance, som du snakker om, den er der jo. Det kan, ja. være, det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det er noget pjat og noget piss og det er noget hippiefis. Det må de gerne synes. Men jeg synes stadig, at det giver meget god mening, at man... Måske nogle gange lige siger, at okay, det, det ikke nødvendigt at, at skulle køre så hurtigt i, med teknologien. Måske, var det, ja. måske er det ikke nødvendigt, at det skal gå så stærkt det hele. Men også måske var, det er det vigtigere, at det hele tiden er i balance. Og ja, så, ja, præcis. Det, så, dem, det, det er ikke nødvendigvis vigtigt, at, at, at, det, at vi kommer længst frem hurtigst muligt, nej, eller at ting er hurtigst nej, muligt. Nej, det, det, det er vigtigste vigtigt, at vi alle sammen kommer med frem sikrest muligt. Ja, og, og uden ja, ja uden at det koster bekostning uden at der ikke er ja. nogle bekostninger for, for jorden i princippet ikke? det er det der med at vi bare er blevet sådan vi er blevet en, en, en livsform der bare tilbeder kvantitet hele tiden ja. uh, bare oh, hvis vi kan få mere mere, mere, mere, mere, mere det går mere, mere, mere, mere, mere, mere, mere. i stedet for lige og, fordi nogle gange er det bare så kan vi godt blive enige om, at det er rarere at spise pizza hver aften. Ja. Men nogle gange er det også, må man også lige bide i det sure æble og spise en guldråd, Så som en siger. Det ved jeg godt. Den her den får jeg svært ved at få folk med på, fordi at alle kan godt lide det. Og jeg kan også godt lide det en gang imellem. Men i. en af de ting, som, som jeg virkelig er, altså irriterer mig over til hver dag, ja. det er, at der er forskel på folk alene på baggrund af det tøj, de har på. Ja. Hvor, ikke fordi, at vi alle sammen skal gå rundt i den samme fucking uniform. Nej, fuck det. Men hvorfor er det en statusting? Ja. Fint nok, i gamle dage var der en kongen, han skulle have guld på. Ja. No biggie. Men det der med, at det er blevet noget, nogen bliver rige på, og andre mennesker lider hele livet for at producere os. Men det, bare det der med, at du kan have grimt tøj. Nej, det er tøj. Ja. Han har brug for det, fordi at evolutionen med tøj har gjort, at nu er der simpelthen så få hår på hans krop, at han kan ikke holde varmen. Ja. Så han er nødt til at have tøj på Men det, skal, det kan ikke passe, at nogen skal kigge på mig Og sige, "Ad, du har bukser fra Bilka på Dine bukser er grimme, fløjel så so ja. last year. Hvordan har altså, man råd til at gå op i det? Altså ikke økonomisk råd men hvordan, altså det der, der, men, jeg, Vi fjernet Jeg fjernet så meget at... fra, det, fra det virkelig vigtige her i livet At vi har jeg tid kan til jeg at gå op i det her. Jeg kan Nej. ikke vise mig i det her Jo du kan! Det er da fuldstændig ligegyldigt altså. Det er så fucking ligegyldigt Og man har de ene eller andre sko på Men det er det bare ikke alligevel jeg tror det, er, fordi jeg kan se, hvor meget det går ud over min kærestes selvtillid engang imellem. Ja, ja men kvinder jeg... er meget udsat for det. Jeg kan ikke vise mig det her. Men det er mænd efter også. Lad nu være, mand. Ja. Selvfølgelig kan du vise dig det. Nå. Ja, øhm... det var lige det, et hop. Så ramte jeg meditation. Ja. Alene af den årsag, at jeg kunne mærke, at... Jeg jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor bevidst jeg gjorde det første gang, men jeg kan bare mærke, jeg kunne huske, at jeg manglede et eller andet, som kunne gøre min hjerne mere positiv, fordi at den tit bare forsvandt ned i et sort hul af ingenting. ja og så prøvede jeg at meditere på et tidspunkt og jeg kunne mærke det der med jeg er stadigvæk rigtig dårligt til at fokusere når jeg meditere min hjerne vandrer. Mm. men jeg kunne bare mærke det der med at prøve at sætte sig ned og bevidst gøre noget positivt for ens krop og ens hjerne påvirket mig positivt ja og det gjorde at jeg havde det meget bedre bagefter jeg tror stadigvæk at den måde nogen har det på når det er gode fornuftige sammenhængende mennesker der mediterer meget er lys over foran hvordan jeg har det men det hjælper mig virkelig meget det gør virkelig noget positivt for mig ja så derfor gør jeg det Og så har jeg prøvet bare i alle forskellige retninger Og, øh, og prøvet det Og nu er jeg nået til det her buddhismahaløje Og det er fordi jeg har altid godt kunne tænke mig at få sat det mere i system Ja Så jeg havde et mål med det Ja, og, øh, så ikke man famler så meget i blinde Ja, og jeg, kan, jeg har ikke særlig høje mål for noget i mit liv Men målet i den gren, jeg er nu Er at jeg skal blive til Buddha Eller indbudda ja. Så du ved Så sigter jeg højt der Ja Nå, det var et det, spørgsmål. <laughs> jeg kan slet ikke engang huske, det var, jeg, spurgte du spurgte jeg spurgte jo, så om, jeg hvor spurgte mange form ja. for religion, jeg har været igennem. Præcis. Øh, Jamen, øh, hvor, længe har du egentlig, hvor længe har du egentlig lavet det? Øh, det, det, er, er, det der buddisme-ned. Lige omkring et år nu. Okay. Øh, jeg startede det der sted sidste år, omkring november, tror jeg. Ja. Måske lidt før november, jeg kan ikke helt huske det. Øhm, men det var omkring november. Men det er jo ikke sådan noget med, at jeg mediterer hver dag og har gjort det i et år. Jeg har bare beskæftigede mig mere fast med det i løbet af de sidste år. Jeg har sådan en 3-4 måneders periode og en til 2 måneders periode kommet rigtig meget i det der center, og så mediterede jeg hjemme, og så jeg begyndt at lave sådan en fast meditation, men ikke hver dag. Nej. Den vi snakkede sidst om, som man skal lave mange gange for at kunne komme til trin 2 i princippet. Ikke? Ja. Den, den laver jeg så tit, jeg nu synes jeg kan få det ind. Inden ja. hver dag, øhm, Så er år cirka. Okay. Men, men man første kan, man, man gang jeg mediterer, og du kan mærke det virker. Hver gang jeg har gjort det har det bedre ja. Jeg har aldrig prøvet at sætte mig ned og gøre det Og så have det værre Jeg har det altid bedre mm. Det er jo godt ja. Det er jo det der er formålet. Jamen det er det, der synes, det er det jeg synes der er formålet. Det er virkelig det jeg synes der er formålet og Jamen, Det er det jo også Nu sad jeg lige Nu jeg kan jeg jo være nok så klog mm. Men nu sad jeg bare lige inden, inden vi skulle optage Og lige så en dokumentar Om den første Buddha Og mm. hvad han var for en fyr Ja og jeg synes, det er meget smukt, fordi det er jo, som vi snakker om tidligere, det er ikke en religion som sådan. Så det der med, at jeg sad og blev rasende sidst, det kan jeg egentlig ikke retfærdiggøre. Det var bare, fordi jeg ikke vidste noget. Ja. Det var, fordi jeg ikke ved noget om noget af det, jeg snakkede om. Men øh... bliver det for preachy, hvis, øh, hvis jeg vil fortælle dig noget fra buddhisme, og så se, om jeg kan sælge den lidt til dig? Nej, nej. Jeg kunne godt tænke, det er fordi... Øh... Et, en af de ting, jeg bedst kan huske, nu skal jeg så se, om jeg kan huske, for jeg, jeg kan tit ikke huske det under pres, men hvis jeg sidder i lotusstilling, som det kan, man kalder det, du er... og så lukker mine øjne, så kan jeg det. Fordi det er der, jeg skal kunne det. Ligesom ja. når man optræder. Jeg kan næsten aldrig mit materiale, når jeg går rundt derhjemme. Så snart jeg står på en scene, så kan ja. jeg det nærmest ja. i Ja, det kender jeg godt. Øhm, men der er fire grundlæggende tanker. Man kalder det de fire grundlæggende tanker. Jeg ved ikke, om, ja. man kalder det, om det er de fire grundlæggende tanker for buddhisme eller meditation, men i det er der fire grundlæggende tanker, ja, som hedder fire grundlæggende tanker. og så tænker jeg at jeg vil fortælle dig hvad de fire grundlæggende tanker er. det må fordi, du meget gerne. at det lyder nemlig det er der hvor det begynder at lyde som en religion. ja, ja, ja. Men, men det gør det vel lige så snart der kommer lidt struktur på. ja, men der hvor jeg så synes det bliver spændende igen det er når du hører hvad de fire grundlæggende tanker er så er de ikke religiøse for nogen måde. nej, for de måde. konkluderer ikke noget vel. nej, men det er det er det er fire grundlæggende tanker. ja og en tanke er aldrig et svar En tanke er ja. en tanke Præcis. Øhm, Den første er yep. Nu bliver det måske lidt nu, klamt Nu ser jeg om jeg kan det ja. Den første Og du skal forestille dig nu du sidder med Så siger du det til dig selv Så nu siger jeg det øh, Omformuleret en lille smule Fordi jeg sidder og fortæller det til dig ja, ja, ja. Det bliver simpelthen for mærkeligt ellers Men det første man gør Det er at øh, Nu skal jeg lige tænke et øjeblik nu. nu skal jeg jo så huske det øhm, Jo det første man tænker på det er at man skal forstå Den kostbare mulighed man har i det her liv Til at anvende i princippet Buddhas eller indbuddhas midler ja. Til alt levendes bedste ja. Og der kun er få i verden Der møder de her belæringer Det vil sige at du er en af de heldige Fordi at du kan, nu kan du få lov at påvirke hele verden mm. Forstår du det jeg sagde? Ja. Altså, du, forstår, ja, ja, ja. du forstår den kostbare mulighed du har i det her liv ja. Til at anvende den buddhas midler til alt levendes bedste Og så den sidste sætning er Uh, kun få i verden møder de her belæringer Og endnu færre i stand til at bruge dem ja. Så det man egentlig siger det er bare uh, Du har mødt noget godt mm. der er meget, Det er ikke alle der kan forstå at bruge det Men det er også få der møder det Så nu har du chancen ja. Så der er ikke um, noget pres Nu kommer der noget godt Det ja. her er godt for dig ja. um, Og den anden det er uh, Nu skal jeg så tænke um, vi tænker, øh, nu skal jeg lige til at sige det som om, eller, men øh, så skal man tænke over, at alt sammensat er forgængeligt. Ja. Øh, og det kun er dit sinds åbne, klare ubegrænsethed, der er veje. Mm. Og du ved ikke, hvor længe du har til at erkende det her sind, så derfor skal du bruge din tid nu. Ja. Så kan man tro på sindet eller ej, men det, der bliver sagt til dig er, at du skal bruge din tid nu. Ja. Nå, men det kan man jo ikke. Øh, det synes jeg også. Okay. Det synes jeg ikke, man kan stille et størstvistegn okay. ved at, have, at få at det Og de fleste mennesker har en fornemmelse af, at man har et sind. Om man bare har kød og blod, om det er noget, der eksisterer i hjernen. Det er fuldstændig en... ligegyldigt, om det er bare en maskine, eller om ja, det virkelig er noget. Du, du gemmer du... et eller andet. Vi kan gør. alle sammen mærke, at ja. vi er her. Ja. Øhm... Så, det kan man ikke rigtig diskutere, vel? Og? Og så, så... skal du tænke over. Øh, det næste du skal tænke over, det er. Øh, nu skal jeg... Det er fordi, jeg skal jo lave det om i mit hoved. Øhm, ja, men, du skal tænke over årsag og virkning. Ja, karma. Ja, alle de ord og handlinger, du har gjort i dit liv indtil nu, mm. har ført dig til der, hvor du er nu. Ja. Yeah. Og lige nu sover du forørende for din fremtid. Ja. Yeah. Og øh, den sidste ting, du skal gøre, det er, at du skal øh, huske på, hvorfor du arbejder med dit sind. Mm. Øh, det gør du for alt levendes bedste. Ja. Yeah. Og fordi, at du ikke kan gøre meget for andre, så længe du selv er forvirret og lider. Nej. Så tanken er egentlig, du skal have det godt, så andre kan få det godt. Ja. Er det ikke meget fornuftigt? Jo, det synes jeg. Og det er det, hele kredser om. Ja, men det, men det synes jeg er rigtig fornuftigt. Og det, men det, jeg så også hæfter mig ved nogle gange, det er ja. jo, at det, jo, det lyder jo også rigtig godt alt sammen. Og jeg kan godt forstå, at det mm. er, at det er, at det, er det godt at bruge. Men problemet er bare det der med, at hvis, hvis det ikke er alle, der praktiserer det her, så er man jo stadigvæk underlagt andre menneskers øh, handlinger også nogle gange. Det er du, det er du. Man kan, blive, man, kan blive, man kan blive god til at lære at leve med det. Men prøv at, prøv at sætte mig nu i en situation, hvor jeg er buddhisten, og en anden person gør noget, hvor du tænker, det der det vil blive et problem for mig. Jamen det tror jeg ikke, jeg kan. Fordi hvis du har lært dig selv at være, ligesom dodge det, og lige sige... Jamen, det er mere det... fordi, de, de fleste buddister der er ikke et fast rytme for, hvordan du gør det, der er heller ikke en fast tilgangsvinkel til det. Men i princippet kan alt... Det læste jeg på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er buddhistisk, eller om det, bare, om det er sind, eller hvad det er. Nej. Men det er, noget, jeg, det er svært at bruge, men jeg prøver virkelig at gøre det. Fordi at så kan du altid vende noget negativt til noget positivt. Ja. Alt kan være en lærermester. Ja, ja, ja. Jamen det, det, det tror jeg også. Så en helt, helt dumt ikke? hvis du står i en kø, og den er lang, og hele mm. kassen er inkompetent, ja. så er situationen en læremester ja. i tålmodighed. Ja, ja, ja. For nu skal du udvise tålmodighed i en svær situation. Fordi så har du mere tålmodighed på et andet tidspunkt Hvor du rent faktisk har brug for det ja. Og sådan kan du vende alt På et mm. tidspunkt kommer du til at måske At få så dystert et eksempel At man tænker okay det er sådan en læremester ja, ja, ja. i alt og lort ikke? Ja, ja, Men ja. de fleste gange kan du bare vende Og det, og det er det jeg godt kan lide ved at der er ikke noget fast ved det Men mm. hvis du selv prøver at tænke lidt positivt Så kan alt være en lærermester, ja. Og det gør bare alting nemmere Og det er ikke en læremester Det er en fucking nar en gang imellem Men det skal jo ikke gå ud over dig <laughs> Nej nej og det er de, jo det, de giver dig, det giver det, det er ikke for... Er bange for at kalde en lærermester for en det, det er jo en, i princippet også en flugt for virkeligheden, fordi lige nu står der en over for dig. Ja. Men hvis jeg kan få det vendt til, at han er en lærermester i tålmodighed, ja. så går jeg derfra og Men det, og har det var ligesom det, du sagde sidst med også at være det gode eksempel. Hvis nu Præcis. der står, hvis der er, står en ved Theo der, så kan ja. du jo spørge dig selv, om det løser noget at Theo ham også. Ja. Og men, hvis, men jeg kan også sagtens sætte mig ind i, at hvis alternativet er at få et par på hovedet, Mm. fordi man ikke, altså, hvis, ja. man, hvis man nu ikke har nogen ben, så man kan ikke løbe sin vej. Ja. Så, så kan du godt forstå, At man nogle gange tænker også så, så det er jo for... en kvæling. Ja, sånatiske ja. mange steder her i, i verden. Øhm, hvad fanden var det? Nå, jo, det vil sige, det var, men det man også gør i politi, det du var lige nu reklamerer rigtig meget for det. Det er jo, ja, at hvis det der for gøre. eksempel står en mand og behandler mig dårligt. Mm. Så skal jeg jo for det første ikke tænke idiot, hvorfor er han sådan? Jeg skal jo være klogere end det og tænke, hvorfor har han det sådan? Og så skal jeg ja. backtracke og tænke, hvad kunne der være sket, for han har det sådan der. Og du skal nærmest ikke have nogen fantasi, før du kan bringe ham hen til den situation. No, og så no, no. han lige pludselig ikke ham den onde, så har du medfølelse med ham. Gud, ja. er det så slemt, at du har det sådan? at du nødt til at råbe af mig nu? Er det så slemt? Ja. Og så får du medfølelse med ham, så bliver du slet ikke irriteret, for du opdager, at han gør slet ikke noget slemt ved mig, han gør noget slemt ved sig selv. Ja. Jamen det er rigtigt. Og jeg tror det er det jeg godt kan lide ved det, det er at jeg kan fandme næsten altid dreje ting til noget positivt. Jeg kan i hvert fald gøre sådan at verdens negative påvirkninger på mig, bliver meget mindre negative. Fordi verden er ikke ude efter mig. Ja. Verden er bare en masse reaktioner hele tiden, som jeg ikke forstår. Men det er også derfor, jeg tror, at det ikke stiller mig helt tilfreds, fordi jeg stadigvæk er 22 år øh, syge bare. Mm. At, Åh, man skal ud af ender verden, bang bang, guns blazing. At... man skal også ændre verden. Ja, men det, men, det, nej, men det er jo det, jeg vil sige, det er jo også retarderet. Fordi det er jo også en fase, man lige skal over. For det kan mm. jo ikke nytte noget, at man går rundt og øh, kører sig selv op, op i hovedet hele tiden over ting, man ikke kan gøre noget ved. Nej. Så for ens egen skyld er det måske meget rart lige at lære lige at lige se det positiv i det og så tænk det kan godt være at jeg ikke lige ændret verden nu men jeg lod dig være med at flippe ud selv i hvert fald det man altid skal huske på det er at hvis der er en person som man lige pludselig skaber en masse negativitet på den måde som du lige beskrev ikke? Ja. og han er repræsentativ til, repræsentativ for et eller andet om han er repræsentativ for en gruppe mennesker hvor du tænker nu er de alle sammen det kan som være der. de har en klub hvor de, det at de en klub. Hvor de køblinger, det kan være, at de tror på et eller andet. Ja. Det der med, at han er repræsentativ for en gruppe mennesker, og nu skaber han et dårligt indtryk på dig. Det, jeg kan mærke, som jeg synes er det bedste våben imod at tænke, dem skal jeg fucking ud at ændre, det er at tænke på, at det er en af dem. Ja, ja, ja. Der er også ja. nogle af dem, der er rigtig gode, som synes, han er en idiot. Ja. Okay, så er krøblinge tævoklubben måske lidt et dårligt eksempel, for Men der generelt, går jeg udefra, at de er fælles om det. Generelt er jeg ved at være træt af, at folk repræsenterer mere end dem selv. Ja, ja, ja, Det kan du ikke tillade dig, når du er formand for integrations-et eller andet. Eller, det kan du ikke tillade dig, når du er bankdirektør. Gud ja. kan han så? Ja. Det var ham, der gjorde det. Det var ikke firmaet, det var ikke, firmaet, det, det var nej, ikke nej, befolkningsgruppen, nej. det var ikke de religiøse. Det var fucking ham, ja. der gjorde det. Eller han, han var ikke ansvarlig nok til den stilling, han besidder. Præcis. Besider. Men det var ikke alle andre i stilling, ikke alle, der, der gjorde det. var ikke alle, gjorde sådan nej. der. Det var fucking ham. Fucking douchebag. Så er når der ikke... så er nogen brancher ja. der tiltrækker større mængder Af røvhuller end andre ja. Kan man måske argumentere for Men man kan stadigvæk aldrig generalisere på den måde det det, og, de er, og vi er nødt til at stoppe med det der synes jeg Ja ja ja, ja men det, er jo, det, er jo, det er jo tåbligt Men, øh, men øh, ja Jeg ved ikke om vi nogensinde, om vi nogensinde Får opklaret alle livs mysterier i os Og om vi får svaret på alting men jeg, synes, jeg tror at, jeg... vi dør før ja, Vi kunne ikke sikkert godt have fundet det på et eller andet tidspunkt Gennem en kombination af teknologi og meditation Men jeg tvivler på at vi når der til Inden alt brænder Ja. Det var, vi, var øh, <laughs> um, på den øh, positive, positive note <løb> <løb> Så kan vi da ikke slutte af Vi skal sgu da også slutte af med en rap Ja, men skal vi skal ikke vi lige tage Skal vi lige prøve lige to minutter om noget positivt Så okay. folk ikke går herfra og tænker Så snakker hey, du positivt din bøsse røv Nej, vi har sgu da lovet folk at tjekke om der var Det kan vi sange Jeg tjekker Vi er vi på nettet 1, 2, 3 Internet det er fordi, jeg, inden vi startede den her episode, der skrev vi lige på Facebook, at folk kunne stille spørgsmål, hvis de har noget, de gerne fordi der var om. Og nogle, der er kommet 10 kommentarer kule. på vores kule. opslag, lige. Det kan jeg også se, der Så der skal vi svare spørgsmål. Jamen, lad os da bare gøre det. Yes. Skal vi ikke lige... Øh... Jeg vil gerne starte med det første korte spørgsmål. Per Stærk Andreasen spørger, hvem er den næste store komiker i Danmark om 5-7 år? <laughs> Så frem med glaskuglen. Må jeg sige noget? Ja. Forhåbentlig også to. <laughs> Bang. Per Stærk? Jeg håber, vil jeg sige Per Stærk, det, det er svært at sige, fordi at, det er ikke altid helt til at forstå, hvem der bliver store, det er ikke altid helt til at forstå, hvem der er små, men jeg håber, det bliver mig, og jeg håber også Martin nok er en af dem. Jeg kunne godt tænke mig det også. Ja, der er en, der skriver, blablabla, bla, bla, bla, når I kører rundt på forskellige jobs i Danmark, kan det så betegnes som arbejde i så fald, kan der trækkes kørepenge fra i skat, hvis man befordrer sig i per egen bil? Hvad fanden <laughs> er det, spørgsmål? <laughs> kan I trække transport fra... Men Vi kan prøve, høre... til vores reviser, prøve at høre vores Det kan man godt Og hvis du ikke har en bil Så kan du øh, trække den fra Hvis du leger en Eller noget af togbilletten Hvis du tager et tog Så øh, tak for det i hvert fald Jeg elsker spørgsmålet fra Kristoffer. Det synes jeg du skal læse op som en på 13 Christoffer Møller badstue Ja Æh, øh, Hvor fedt er det at være komiker Er der nogle gange hvor man bare tænker øh, Hvorfor bliver jeg ikke bare tømmer eller skolelærer Nej Sådan det var svaret på det spørgsmål. På begge to. Det er ikke altid fedt, men jeg tænker aldrig, hvorfor bliver jeg ikke tømmer eller skolelærer? Nej. Jeg vil faktisk gerne udbrede det svaret lidt til Karstoffer. Man skal ikke blive noget bare fordi man tænker, det er nok noget prestige. I. Hvis man bliver noget, man brænder for, så så er det selvom det er surt, så tænker man aldrig. Jeg kunne også, jeg skulle, måske, bare skulle være blevet skolelærer. Altså jeg vil altid helst At jeg kunne blive ved med at være komiker Men jeg er også klar over hvor svært det bliver når jeg er 40 yeah, yeah, yeah. Så jeg er også lynende klar over At inden for de næste 14-15 år Er jeg nødt til på en eller anden måde at tænke bredere End bare optræde Christopher alt er svært her i livet ja. øh, Din mor er svær Men øh, Sofie Hagen Som optræder som er en sjov dame Der bor i London Hej, Sophie. nu Hej, Sophie. Øh, Spørger om vi kunne finde på at komme ud og optræde Uh, vi kunne finde på at flytte til udlandet og optræde, som mm -hmm. Morten Sørensen og andre smukke, skønne danskere har gjort uh, Jeg var aldrig finde på at flytte Nej, det kunne I, Jeg tror heller ikke, jeg tør Sofie er jo selv flyttet til London og optræder ja. Og det kræver de uh, største like mørser, man kan finde. Det, ja. det tror jeg ikke jeg. tør. Jeg vil, jeg vil godt sige det nu Jeg bare ved at flytte til København kan mærke Jeg savner min familie alt for meget Det er ja. forfærdeligt at se dem så lidt, som jeg gør lige nu Jeg vil så ikke kunne holde til at være udlandet Øh, jeg vil ikke, og... Nej, og det vil jeg, For det første nej, det ville jeg slet ikke Og jeg vil heller ikke kunne overskue Og skulle sætte mig ind i en helt ny øh, kultur Og referencer og alt muligt Altså, Jeg vil ikke kunne se hvordan jeg skulle kunne være sjov nej. I et så fremmed sted som USA Der er en der har bidt dig som et seriøst svar Vil du prøve at svare på det, svare på det hvis jeg slyser det op? Ja Hvad vil I gøre hvis I en morgenvågnede op og havde bjørneklor i stedet for hænder Altså bjørneklør i stedet for hænder Et seriøst svar ønskes Så vil jeg starte med at passe på ikke at klø mig på nosserne Og øh... Tjano spørger, øh, bare for at gå videre, de det er godt svar. Hvor langt et skal være, for at det er dystret nok? Ej, det er sådan lidt et ordspil, ikke? Hvad er meningen med livet? Øh, det ved jeg ikke. Åh, hvad er meningen med livet? Ja. det Hvis ikke du Tager har du et svar på det efter den her episode, efter du har hørt alt det, vi har siddet og snakket om, så, så kan vi ikke komme nærmere svar på det spørgsmål. Jeg tror øh, umiddelbart hvis vi skal lege, at jeg kan give et seriøst svar, så også bare fordi det synes jeg er et meget sjovt spørgsmål, men det er også lidt klamt at sidde og svare på det. Men det ved jeg ikke. Meningen ja. Det kan vi altså. Jeg tror, med livet? jeg tror meningen med livet er, at der ikke er nogen mening. Ja. altså på den måde der, der er ikke nogen, der på et tidspunkt fik en god idé og tænkt, og derfor laver jeg menneskene til denne ja. opgave. Jeg tror meningen med livet er, at hey du er i live du skal nyde det. Ja. Du skaber din egen mening med livet, og det er dit ansvar at få det til at være noget, der også gavner andre synes jeg. Ja. Og så, jamen præcis Jeg tror meningen med livet er ikke at blive nummer et Eller rig, eller øh, tjene mange penge Jeg tror meningen med livet det er At du skal påvirke øh, De andre mennesker der omkring dig Godt og være god for de andre mennesker der omkring dig ja. Og forhåbentlig at de og er også er du er her. Ja, og så er det lige meget om man er landmand eller komiker Eller øh, Bill Gates Det er fuldstændig ligegyldigt Hvordan laver man god te oh, Det er faktisk noget du lovede i første afsnit Ja, af, ja jeg har lavet te til dem. Det, det, øh... det er meget nemt at lave god te God tæ. God tæ. <laughs> man, skal, Godt. man skal sørge for at holde trækketiden for, for mange mennesker at lade en træk for længe Og så kommer de for mange blade på Så øh, ordentlig dosering Ordentlig trækketid Og husk nu, kogende vand Og det skal ikke koge for længe, for så koger man ilten ud af det Og ilten er med til at trække smagen og kraften og saften ud af bladene Fat det Fat det nu man Altså hvor svært kan det lave at ting. ordentligt rand, tæn, man. Altså, det, det kan jeg ikke mene det at sige Spiller i Xbox spil? Nej, Nej, jeg har ikke nogen Xbox -spil. Det er jeg heller ikke jeg har det Xbox Joypad til min computer, så når jeg spiller computerspil, der også findes til Xbox, så kan jeg spille det som et Xbox-spil. Optag. Det er fucking optag. Nå, øhm. jamen, øh, var det ikke det? Jo. Og tak fordi I stillede spørgsmål, det er helt, ja. helt vildt for, så havde vi en, en lukker. Jeg er lidt ked af, at vi næsten glemte, at vi skulle svare på dem også. Ja, Så, det, så, så næste gang. Så Men ved så... du hvad, det kunne vi da godt gøre til en fast ting. Vi ja. lukker programmet med spørgsmål, som folk har stillet, mens vi optager. Ja, det gør vi. Så optager vi det, der optager jer. Åh, oh, fuck mand, hvor er vi omfavnede Og ved du hvad, nu er det fanden fuck mig rap-tid Er det fanden, fanden, -tid? Det er fanden fuck vi... mig rap fanden fuck mig rap-tid Jeg okay. har tænkt mig at slå stolen tilbage Tak for den her gang, jeg har nytt det Jeg tager et glas vand, og nu skal vi nyde en rigtig lækker rap Jeg er ikke sikker på, øh, jeg ved hvad jeg skal rappe om, alias. Men øh, okay Giv mig et eller andet stik, Du skal give mig et andet, jeg kan Katte og husdyr Katte og husdyr Hey, vi har snakket om religion i dag, det var her fedt, men vi har ikke snakket om katte og husdyr, det gør vi heller ikke særlig tit. Fordi der er ikke nogen af os, der har hverken hund eller kat, til gengæld, så er vi ude og danse med mus hver nat. Det rimede i hvert fald. Jeg var lige ved at sige noget med Pat. Ja, men det skal du ikke, jeg er, meget, jeg er langt fra dig. Okay. Så rapper du lige nedlæg? Ja. Okay. Okay. Tak for denne gang, det var her fedt at op til det her afsnit. Hvorfor uh, taler jeg Jeg kan ikke lige. Yes. Nej, jeg okay. kan ikke det. Jeg, Nå, jeg, men uh, hvad, så siger, så siger jeg ikke. Ja, tak for den her gang. Det var skide hyggeligt. Vi ses en anden gang, og næste gang snakker vi om noget der ikke er lige så dystert